L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'a ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo. Prends à toi et à tous ceux qui vous likent les sourires en plastique. Sont... C'est trop mal, c'est une musique, c'est une musique. Ira du gure elduden minuzuetako kronikariaren heltzea e, gurekin aurten ere, Joanes, handu eza, egunon Joanes? Egunon. A, eta zurekin aurten ere, ba kronika untan bihastean behin haipatuko ditugu teknologia berriak, sare sozialak, mundu digitala, influentzerak, ala, piskabat mundu orten bak nahi biliko gira. Eta e gaurkoan... Deep fake, aipatuko diguzun. Zer da deep fake, hori? Bai, askotan mintzatu dugu, bueno, beste udabaino leheneko beste kroniketan fake influenceri buruz, eh, badakizu, ba, erosten aldirela atxekinak, followerrak eta hori guztia. Gero fake news fenomenoa alegatu zen internetera, berri faltsuak. Etekusten dugu, bueno, ze, ze arazoz hortzen aldituzten ere, bai, demokrazia eta gure uneroko bizitzan azkenean, eh, sare Gehien bat Facebook eta eta Twitterren. Eh, ere bai badakigu sozialetan gaur egun argazki bat ikusten dugularik oso erreski trafikatu gaizaten al dela fotosiopean bidez. Hori gutxo grabera denekoa dakigu mm -hmm. ikusten dugularik zerbait argazki fiskatarraro bat esaten dugu, mm, agian ez da ez da iazkoa. Ba, orain pausu berri bat ematen dugu interneteko falsuaren munduan deep fake Famatu horien esker. E, azkenan, ezen oso zaila imaginatzea, izango zela eduki faltsuen helburu erria, eta da bideak, bideoak faltsutzea. Adimen artifizioalari esker. Hain, ez orda, artzen da, existitzen den bideo bat? Hori da. hartzen ba, duzu, ez dakit, bideak, presidente baten edo deklarazio bat bideoz grabatuta, eta bere aurpegia aldatzen aldiozu, eh, abotsa bat, berri bat jartzen aldiozu, beste edo zer zuna eduzuna esan araztiko, posibilitateak eh, animaleokak dira, eta benetan oso beldurgarria da zeren, oso, oso ongi egiten aldute. Bideoz inesgahiak no, egiten direla? Oso, badira? oso zinesgarriak, bai. Norski gero, e, publiko aldiari e, eskutan guk erabiltzen alitugun aplikazioak ez dira hain ongi eginak, baina e, nahi badute teknologia honarekin eta material honarekin e, oso, oso ongi egiten aldiak. Ia, ia, bai, kus, konturatu gabe egin benetan egiazkoa dela dirudi. Horrek, bai? ar arazoak egin alditu, bentsen alda? Arazo aldiak, zer enu, bueno, emendik imaginatu, emendik aurrera, Trump, Macron eta beste munduko politikari bat bideo batean ikusten baduzu lolakeria lo esaten, ba, agian ez da errealia izango, agian bai, posibela. da, baina deep fake osorrea realista erabiltzen, ba, nahi nairi diozuna tratena diozu. Esa, esan esa esa diozu zu nahi duzuna. Eta hori ba diplomazia aldetik ba arriskua izateralde. Eh, esan bezala botsak ere bai oso erreski faltzutzen da aldira eta ikusi dugu orain dela gutxi teknika hori dutela enpresa batin enpresa handi bati mila euro lapurtzeko Adé. telefono so sendaruna so sendarina imitatuz, o sea, hor posibilitateak oso oso aldia dira eta oso arriskutuak. Gero, bueno, hau guzti izango zen deep fake teknologiaren alde txarra mm -hmm. eta batzuentzat balago alde on bat ezakidet benetan alde aldegona den baina e, esate dute ba hori e, teknologia horrek merkatu izigarria e, uldia sortzen alduela. Imaginatu Netflixek ateratzen duen filma batean, ba zu zarela pertsona nagusia, balidez, ah. zure aurpegita zure botzarekin edo bideojoko batean berdin zure pertsonaia kontrolatzen duzu, baina oso oso realista. Eh, posibilitate komertzialki posibilitate Ah, nimareko pesubitatea dira, e, egia iazki. Eta e, ere bai e, esatriko pornografiko industrian imaginatu nola erabiltzen aldean ere bai. Hora, az... horiek dira aldeunako eraz, ha? Batzuentza, <laughs> <Zure> duzakit. <dira, bye, laughs> kusiko duzu aldeunak dene doez. Ama boste egunen buruan behiz uh, zurekin izanen gira, joan handu eza, misker, pasa Zuri, berdi?